Це надзвичайно цікаво помічати серед наукової братії, порожні балачки з якою мене останнім часом забавляють. Я зумисне беру провокаційну тему і розвиваю свої міркування, однак мій співрозмовник, замість того, щоб реагувати на загальний напрям розмови, хапається, як наївне дурнувати дитя за окремий слів «це» чи термін, і починає з насукленим виглядом, від чого на його лобі вискакують численні зморшки, висловлювати свої судження, по суті, на зовсім другорядну, часто й третюрядну тему, яка не має нічого спільного з тією, навколо якої виникла суперечність. Там, де розумна людина – на те чи інше слово в дискусії просто б не звернула увагу, оскільки, розуміє, його робоче використання, адже спілкування здебільшого відбувається швидко, непідготовлено, спонтанно, то дурень у такій ситуації хапається за нього і починає піднімати неймовірний галас. Його обличчя перекошуються від полемічного запалу, очі навіжено поблискують, руки, ніби автономні об'єкти, самі починають рухатися, Загрозливо розмахувати, у голосі згодом з'являється втомлива хрипота, а з рота вилітає агресивна слина. Згодом я почав боятися таких співрозмовників, бо мене лякала їхня фанатична відданість у свою правоту. Чого гріха таїти, в мене також є схильність до побідної поведінки в час дискусій. Тому я давно перестав брати участь у нудних здебільшого псевдонаукових конференціях, де зграє аспірантів, доцентів, докторів, професорів, плеще язиками про що завгодно, тільки не про те, що стосується теми, цитуючи і згадуючи модних і популярних зарубіжних вчених, чим вони ніби хочуть підтвердити правомірність власних міркувань на противагу іншим, нерідко пригнічуючи співрозмовника, ніби бойовий півень, різнопіднятим хвостом, своїм суспільним статусом. На думку спала перша та остання за життя запекла полеміка Канта зі Сведенборгом, після якої він більше не дозволяв собі подібного. Полеміка не вельми відомого ще тоді магістра Канта з дуже популярним володарем свого часу ідолом спіритуалістично заангажованих любителів філософії з аристократичних салонів, ясновидцем і пророком містиком номер один у Європі самим фон Сведенборгом. Сам факт іншого погляду на діяльність скандинавського теолога, багатьма шанованими умами, такими, скажімо, як Мозес Мендельсон, були сприйняті навіть відверто вороже з непорозумінням, попри те, що це була підозра суто термінологічна, цілком ймовірно, що вона керувалася острахом перед замахом на авторитетність. Можливо, це природна схильність людської натури реагувати на виклик у штики. Але Кант великодушно подолав у полеміці людське, дотримавшись людського. В листі 10 серпня 1763 року до вельми шановної фройляйн Шарлотти фон Кноблох він усіляко вшановує свого опонента, вбачаючи в ньому дружнього та відвертого чоловіка. Нічого особистого, лише метафізика та космогонія. Не духи і душі померлих, а межі пізнання. Не візіонерство, а моделювання світу. Простіше кажучи, духовні фантоми було відправлено на пенсію. За радянських часів кожна дрозофіла, яка хотіла захиститися з філософських наук, неодмінно займалася філософськими проблемами природознавства, в результаті чого цей напрямок перетворився у царство легалізованих кретинів, дебілів, маразматиків, фантазерів, мрійників чи просто одержимих від переконання у власній науковій місії. У кожного з них, якщо, не дай Боже, послухати за зачаркою, обов'язково є геніальна ідея, теорема, невідкритий закон, сенсація. Вони з'їжджалися до Києва з граями. Непримітні сільські вчителі з добрими очима, які довго спостерігають за навколишнім середовищем,